Здалася вона лише перед самим випуском, намучивши Аліка до такої міри, що він відмовився від усіх спокусливих пропозицій і пішов слідом за нею до тюгу. Власне, якщо Юлька через свою майстерність перевтілення могла б зіграти й табуретку, Алік грав дерево цілком відверто, в прямому розумінні цього об'єкту природи. Він з'являвся на сцені в короні принца, і цього було достатньо, аби доросла частина залу заходилася в шалених оплесках – Нині для Алікової фактури настали добрі часи. Серіали штампувалися зі швидкістю каструльних покрашок. І його амплуа неперевершеного красення коханця, його кучері й чорні очі зробили свою справу. Алік пішов на розхват. Після першого ж серіального мила його почали впізнавати на вулиці, робили з ним селфі, чергували в під'їзді, писали листи, закидали квітами і м'якими іграшками. І Юлька почала завзято займатися з ним тією частиною теорії, яку він пропустив вуха, впадаючи за неї в інституті. Відточувала артикуляцію, вчила правильно дихати, рухатись, володіти кожною клітиною тіла. І нарешті відчула всю свою відповідальність за те, що завела гарного хлопця, можливо геніального слюсаря, втенета своїх темних очеретів, що називається мистецтвом. Сусанна. Гра на барабанах для заможних леді. Вимкнувши комп'ютер, Сусанна увімкнула кавоварку. Поки до кухлика втікав коричневий струмок, поблукала по нижньому холу, що був розділений на чотири зони. Простора кухня з довгим мармуровим столом для приготування їжі і розлоги мову барі шинквасом нашинкована всіма видами техніки для задоволення шлунку відповідно вимогам кулінарного мистецтва. Вітальня з довгим білим столом і десятьма кріслами, куточок відпочинку з кальянами, оформлений в індонезійському стилі, з автентичними масками і яскравими килимами, оранжерея з двома акваріумами на всю стіну і рясним плетевом екзотичних рослин. Після вчорашніх посиденьок із колеями Беника все тут було прибрано ідеально вичищено маленькою китаянкою лі, що приходила прибирати в екстрених випадках. Крім цієї зали, в будинку були підземні і горішні поверхи. В підземному розташувалися кінозал, дві спальні з вбиральнями для гостей і пральня. Нагорі чотири кімнати – кабінет Беника, подружня спальня і дві просторі кімнати, призначення яких Сусанна ще не визначила. Крім того, за потаємними дверцятами в передпокої знаходилися дві гардеробні – Беника та її. І ще кілька схованок для різних хатніх дрібниць. Сусанна любила цей дім. Точніше, полюбила за останні десять років. А це не так уже й мало для міцної, свідомої і впевненої в собі любові. Вони купили цей будинок після трьох років поневірянь по квартирах Філадельфії, поки Беннек ставав на ноги в солідній комп'ютерній компанії, а вона стрибала із бізнесу в бізнес, намагаючись вигадати щось таке, чого тут, в Америці, ще не було. Але тут було все. Від роботи за спеціальністю вчителя математики в початковій школі вона відмовилась одразу. Щойно зрозуміла, що статки Бенека дозволяють їй кілька років перебувати в солодкому пошуку себе і свого призначення. А любила вона все яскраве і незвичайне. Математика то було так. Для замилювання очей батькам, котрі мріяли бачити свою єдину красуню в строгому костюмі викладача не менш, як Гарвардського університету. Але з тим не склалося. Сусанна кидалася з вогню в полум'я, як казала Ада Львівна, але жодне полум'я не охоплювало її тим животворящим вогнем, який би цілком знищив її ностальгію за втраченим дитинством на околиці Києва. Якийсь час, доки не набридло, Сусанна тримала фірму по організації домашніх свят і весільних обрядів народів світу. Відкрила школу танців, вела гурток по вирощуванню генетично чистих огірків, розводила песиків, займалася комп'ютерною графікою... Робила постери для виборчих компаній, працювала в антикварному магазині, влаштовувала розпродажі та благодійні аукціони. мріяла відкрити свою автозаправку посеред периферійної траси, де могла б готувати не банальні чизбургери, а справжні домашні котлети і запашні українські борщі. Хотіла стати поліцейським, місіонеркою на березі озера Чат, виховувати мавпочок, обліковувати і заносити на мапу невідомі острови в океані. Тепер зупинилася на тому, що відкрила невеличку студію, досить дивну, на успіх, але з претензією на оригінальність. Гра на барабанах для заможних леді. Головна ідейна обгортка, вважала Сусанна. А ідейна обгортка такого несподіваного заняття припала до душі відчайдушним місцевим томогосподаркам. Викид негативних емоцій посередництвом гри на ударних інструментах. Для перших занять Сусанна закупила п'ять африканських барабанів, і не аби яких, а інкрустованих перламутровою мозаїкою, вважаючи, що навіть безнадійна справа мусить виглядати привабливо. На перше пробне і безкоштовне заняття приїхало три пані. Сусанна поставила стільці півколом, роздала барабани, показала, як їх треба затискати між ногами,